Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Så er vi her jo igen. Så god lørdag da. Og endnu en gang hjertelig velkommen til næst sidste program i Banjo's Likørstue. For denne omgang er yeah. vi er tilbage efter sommerferien. Bortids var lige vores afstikker til Roskilde Festival. Ja, hvor vi skal være fulde og invi Så, inviterer. jeg skammer mig over at være dansker den her uge, fordi for det første har vi vundet melodikamprid, det synes jeg er noget af det mest slemme, der nogensinde er sket for Danmark i... Min historie, og så har der været fodboldvold, og det er jo simpelthen, øh, alle folk, der har været til den fodboldkamp, og med i det skulle skamme jer simpelthen så meget, som man ikke fatter det. Jeg tænker på, at man kunne lave sådan en øh, hooligan-fodboldklub, ikke? Hvor de så i stedet for at renne rundt og sparke til fodbold, så kunne de alle sammen have en springkniv, og så kunne de renne rundt og stikke til hinanden. Og så kom fodboldholdene der sad på tribunerne? Ja. Det var det. Ja, ja. Men bortset fra det, så er livet jo andet end knivstikkeri, øl og voldsfodbold. Det var det. Altså, øh, man kunne sige, at øh, det kunne fx være, at du lå derhjemme på alle fire af jeres hæk og gloede på naboens døtre, som har været vandkamp i de gode vejr. Det kunne jo godt være. Det kunne også være, at du sad på stranden med en blindestok og legede blind, mens du lige kastede et par rundt på lidt... Lidt guf. ...attributter. Det kunne også være, at du har været ude og cruise, så du havde set noget rigtig dejligt. Det kunne jo også være, at du havde set en topløs bajer og et par sidde nede bag købmanden på en bænk. Ja, og det er jo sommer, så man må gerne alle de her forskellige ting. Ja. Og vi kunne jo blive ved i virkeligheden. Det kunne vi, Simon. Men ja, det synes jeg ikke, vi skulle. Nej, fordi at nu er vi jo gået så langt som til at sige, lad os så komme i gang. Ja. Yeah. I banjo glade blok med drømme om likør.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 Ja, dog. Du snakker med Paul Johansen fra Socialdemokratiet. Ja, jeg, jeg skulle høre, om øh, det var muligt måske at få... Øh, ja, forstår du, partiet skal nemlig holde sådan en lille sommerfest. Ja. Og øh, vi... Øh, jeg skal lige have noget at skrive med. Ja, okay. lille nøgen skal jeg være der. Yes. Ja. Er det der? Ja, ja, Hallo, er de der? Ja, du fører bare her, så klar til at modtage ja, nu skal høre. Altså. Vi skal holde sådan en sommerfest øh, i Socialdemokratiet. Det lyder for vildt, mand. Og Måns Lykketoft, en øh, nær ven af mig og personlig ven og kammerat, Klart. kunne godt tænke sig at lære at rulle de her sådan, øh, Troldpinde, de her... Øh... Troldpinde, konfettistave, pystok. Hvad snakker ja, vi om? Øh... Vi snakker det hele altså. Joints. Så det gælder bare bare Ja, yes, joints er farlig altså. Og jeg vil høre, om det måske var muligt at få en fra jeres øh, klub ud? Selvfølgelig kan vi det. Vi kan da komme ud med noget display og sådan noget. Vi har totalt rygetæppe og display hvor vi har... En af jer, der hedder Luna, herovre, hun har så siddet og... vævet et projekt over, som ligesom sådan en oversigt, hvor man kan se... De lunger og sådan noget, vævet. Ja, men... Og hvordan du ruller op og sådan noget. Hvordan du mig papiret. Hvad okay. du skal drikke først, for at have det rigtige spyt på læberne. Eller? Okay, men kan man også uh, få lov til at uh, ryge? Måns, måns, kan det måns, det. måns vil godt ryge. ryge Selvfølgelig has. kan det Rygning, det er jo kun ulovligt ifølge loven, ikke? Så fuck det lort, man. Det gælder ja. bare om at rulle op, mand. Bare kogse og fyre den af i stor stil, du. Jeg skal lige høre, er der nogen ø, sådan, ligesom når man drikker alkohol, så får man, øh, så får man øh, dagen efter. Du ja, ved. men her, der kan der, det eneste, der kan ske, det er, hvis du virkelig ryger igennem og sådan noget, og så laver de eget udtræk og sådan noget, så kan du risikere at få en gang rimelig hæft i noleksim. Okay. Ja. Hvad med, altså, kan... Det krasser lidt, men det skal bare ryge svagt. Hvor lang tid tager det at lære at rulle sådan en øh, joints? At rulle en god ja, det er et spørgsmål om tid. Så lærer du det. Okay. Men du siger bare, at vi kan der grundkursets lille pakke, 500 gr. pakke, den store pakke, eller over helt ja. pakke hele lortet. Okay. Øh, hvad, hvad koster sådan en omgang? Det koster. Det ved jeg ikke, hvad har der. Hvis måske har du noget, vi kan afregne med. Måske nogle øh, bukser, eller noget, alidastøj, eller... Hvor øh, er det Eller måske nu... kold cash? Ja, det vil jeg foretræde. Kan, kan, det, kan jeg få en regning på det? Ja, selvfølgelig, men er det ikke bedre bare, at jeg kommer og laver showet, og så får nogle af gutterne til at komme med plangehøjle det der, og så jo. får I undervisning, og så finder vi ud af bagefter, hvad vi skriver jer på? Jo, det lyder fornuftigt. Altså, for det er sådan, vi plejer at arbejde. Ja, det foregår godt nok ud i dyrehaven, men vi kan meget, meget vel... Selvfølgelig, men så kan vi lave øh, jordhugger og hele lortet, hvor vi kan ryge på modet jord og bruge jord som det største bonghoved i hele verden. Kan de forklare mere om det? Det lyder meget interessant. Det tror jeg også morgens godt kunne tænke sig at prøve. Ja, altså er Tænker ja. du på det? Ja, det der er jordhugger. Jordhugger. Ja. Jamen det er bare noget med, du sætter dig ned og laver en kanal, laver en kanal til, og så bruger du den, og så kan du eventuelt tage en ud i hulen, og så bare ned i, og så tænder op, suge på jordkloden. Forestil dig selv, du hænger ikke oven på jordkloden, du hænger heller ikke på siden du hænger nede under jordkloden, med hele jordkloden rundt om hovedet som en kæmpe stor pibe. Ja, det lyder interessant, det er men er det så muligt, at jeg kunne vende tilbage eventuelt? Selvfølgelig kan du til det. Dæme. Du kan da bare give kald og sådan noget. Du kan få alle mine mobilnummer min bibernummer. Ja tak. Og jeg har en lille øh, en, øh, du kan få fat i. Hvis jeg ikke, øh, du ikke kan få fat i mig, så ringer han til mig. Okay. Og hvis jeg ikke øh, får dit nå, så ringer jeg bare til dig det, og så, øh, så kører vi derfra. Okay. Vil det... du ikke sige det? Jo. Tak skal du have. Det skal jeg opne. Hej hej. Du er altid velkommen. Ja tak, hej. Du er i flest. Hej. Hej. Den kører nu. Er der noget af der har set den her? Jeg har brugt bon leddertæriske med noget indianermønster og øh, noget flacer for nedenen, og så er der et Greenpeace-tegn på. Er den er faktisk ret vigtig, at jeg lige får den, hvis jeg skal lave ja. den. altså lige at prøv at høre her. Hvis jeg skal lave det her og pæs, så skal der sgu også være lidt service på det. Ja, det kan jeg jo godt se. Jeg står og bliver bedækket med et hylde kræver. Brød Og det er det den her taske med For fan, hvor svært kan der være. Ja, vi, det er ikke, det er, vi kigger, og til at gøre og i kom gang i for, ikke? Så, så bare, bare mere, når er det skal jeg så bruge. Hvad så, baby? Skal du med hjem og Nu tilbage, ja. Yeah. Og lad mig så dig. Suser godt, min ven? Vi stopper jo bare. For jeg kan finde far, og ostefar. Ryg på hvad du har, for søn kan finde søvn. Røg ven bare, tænd dig en lunge glasker, Så dit højde bliver af og du taber dine tasker. Så fyre vi op på det marmor-skrin, og så suger vi igen, mens vi tynder på Sorte mamper tur på er Nærme en selskubstilum En grønland og fedt Et lad fuld jord I en sort skralde sæk Transmortabel jord Hukker uden dæk Røg på hvad du har Frikadelle søn Og ostefar Røg på hvad du har Frikadelle søn I røven bar hvis du kan op og grave et hul, så har du en indendørs jordhukker. Du kan bare rulle skænke om det hele. Så har du et skænkely. Mm. Really, baby. It's baking bread. Ja. Yeah. Også bare ryge. skal bare huske én ting. Det er det allervigtigste ved det her. Peace. Ryg på hvad du har, og ustede far. Ryg på hvad du har, frægte og far. på hvad du har, frægte og ustede far. Hallo? Hallo? Hej, det er Claus. Jeg skal snakke med Camilla. Okay. Jeg er inden. Ja, tak. Jeg kan desværre ikke finde hende. Kan du ikke det? Nej. Nå, kan du sige noget til hende? Ja, jeg skal nok, hvis jeg, jeg ser hende, skal jeg nok sige noget. Ja, så sig til hende, at hun er en dum idioter næste gang, så smadrer min struerbror ham, fordi hun har stjålet min tele, Tobi. du sige det? Ja. Tak skal du have. Hej. Hej, hej. Den kører bare, igen. Jeg... jeg gider ikke at sige noget i starten. Så... Det var godt, så... vi vandt. Hurra, vi ja, vandt. Ja, jamen, Langt nu... om længe. Nu hører vi sangen, og så når vi sangen som så skal vi op for at åbne mikrofonerne. Det ved hvor meget det koster at være så... med. Hvem ville de komme på? Nej, jeg er også lige glad, at vi taler jo skat. Og ja. alkoholik og pædagoger. Og fandme også på tidlig vi vandt. Hun var på gaden den nat. I bare røver og penge, kat. Hun var luder for evigt. Yeah. Hiver kjolen op er nu ussel krop og hendes blege ansigt. Hun kender ikke ordet kærlighed, men der er sviner, jeg bliver ved og ved. Smuk som en hekseskud med afbleget hår og fitte portvindstude og sæde sår oh, så så Jan? Jo, ja. Hvad er der? Jeg tror, jeg har glemt at lukke på foten. Har du? Jeg tror lige, vi må finde på noget andet, så. Ja. Lad os gå til noget andet. Skuret, det vil du? Ja, hallo. Det snakkede med en jøst, fra Nima Almø, og det er skurret. Og hvad for noget? Juster fra Malmö. Jeg, jeg ringer ifrån fra Jag Jeg som en kompis, som uh, besøgte dem uh, og drag en jävla masse svart gul. Har ni svart gul? Ja, det har vi. Har ni fiskfiléer? Og vi har hvad? Fiskfiléer. Nej. Nå, men dem har svart gul. Ja. Og de ølerne med elefanten på. Hvad hørte dem? Dem har vi, ja. Hvad hørte dem? Jeg, jeg husker ikke, hvad de heter. Jo, elefant. Åh, oh, ja, ja, ja, helvete. Tar ni selskaber? Ja, ja. Hvor mange? Ja, nok. <laughs> ni, uh, kan ni have uh, ungefær 16 mennesker? Ja. Ja, vi trækker en jævlig masse bæger. Det, det bliver dejligt. Ja men har de live dans? Kan man få lov at dansa? Det kan man, det er Kan man, Kan man dansa mann og Man <laughs> Nej, nej, nej, det er ikke så godt. Jo, jo. Jeg... Er det bøsser helt hele lånet? Ja, vi er svenske bøsser. Bøgge. <laughs> <laughs> kan du ikke servere 16, 16 kasser guløl for 16 bøsser svensk? Nej, det kan jeg ikke klare. Lige tak, God aften, og velkommen til fjerde og sidste afsnit i en lille følgeton, vi kalder banklånet. Hvor vi følger bankfunktionæren Flemming Rosé i hans hverdag i banken. Det lyder måske kedeligt, Many... Ja, kom inden for Myrna, og oh. vær så at tage plads. Åh, oh, ja, tak, som byder, jeg var nok en frisk, unge mand. Jo, jo, jo, jo, Bevares. Hvad kan jeg så gøre for dem i dag? Ja, nu skal de høre, unge mand. Jeg vil høre, om der kunne forekomme en mulighed for at låne et beskedent beløb, forstår de. Min nu mand, angstprofessor ved gynækologisk Institut Herberg for Overudviklet Søvmænd, har altid gerne vil have en brudstenskabeliseret trækperson til at ryge kaminanten på. Ja, og så bruddet. tænkte jeg på, at før han blev balmasseret, hvad hedder det, Balsameret? Balsameret, ja. Og skulle hjem og sidde i lænestolen til evigt minde. Så ville jeg overraske ham i hjemkomsten med den her brostensperson, som han har ønsket sig i så mange år. Jamen, det lyder jo det lyder smukt, men hvad drejer lånet sig om sådan rent pengemæssigt? Ja, hvis det kunne lade sig gøre uden for meget stor ville at 100 kroner ikke gøre skade. Ja, det skulle nok kunne lade sig gøre, men de har jo altså... 468.000 stående på deres konto, kan jeg se her. Ja, ja det er lige over overkanten. 100 kroner vil gøre godt, hvis de kan lade sig gøre på sådan en kort notits. Nå, men her er 100 kroner, og jeg har trukket dem fra deres konto. Åh, tak skal de have, unge mand. De får 500 kroner for ulejligheden. Jeg er nok friske, unge mand. tusind tak skal de have. der være flere af deres slags. Ja, nu skal jeg følge dem ud her. Kom. Ja, tak. oh ja, tak. oh ja. Jeg går nemlig så dårligt, skal de forstå. Oh ja. Så kan jeg fortælle dig ja. om den her bil. Jamen, hvad er det, du fortæller om den her bil? Ja. Um, du sidder der og ruder med de der. Må se, hvad der har, du har derovre? Du kan få den ene her. Åh, oh, ja. Ej. Når noget, hvad ved, I... var den her, du skulle... Skal se på den der? Så skal jeg se på den. Her, måske. Ah oh, det var det. Jeg vil også tage oh, den her, ja. det skulle være. Jeg kan så sige, Jan han har fået, givet mig et billede lige nu. Det et sort-hvidt billede af en mand, der sidder og ryger vandpipe i en bil. men så sidder med den ene hånd og holder om vandpiben, så råder han med den anden hånd med noget, der minder om en spole, gammel, stor spolebånd. Jeg synes næsten lige, du skulle læse op, hvad der står nede under billedet. Ja. På gammeldansk. Ja, okay. Mens Matar bakker på den arabiske vandpipe, indstiller han Vajarekorderen for at afspille et diktat. Læg mærke til barn nederst til højre i billedet. Ja. Det er jo altså fantastisk. De griller pølser. Ja, og ja. Så er der også et billede, hvor han står med sin kone ude en bilen, hvor der er en håndbruser. Der, hvor antennen normalt sidder. Bare så så står antenne, og Så står hun og bader. Matara står parat med et håndklæde, mens en gæst tager et brusebad. Man kan få varmt eller koldt vand efter ad ønske. Ja, så må jeg nok lige komme med en rettelse. Det er ikke hans kone endnu. Nej, er... øhm, er frem... Og så er der også et kogeapparat til at koge pølser i, ja. Og så er der en Supermans automat. Det er sgu en fed bil, og det er fra 52. Ja. Jo, ja, jo. Det kan jeg jo det hele. Det kan den, ja. Men, men det var ja. sådan en lille indskydelse, men ja. jeg synes bare, det var kanon. Men jeg synes også, det er fantastisk. Og så fantastisk. har jeg fundet noget her i avisen fra i onsdags. Øhm, det er noget, man det hedder Tage Jensen, der er en 23-årig skoterrøver fra Nakskov, som øh, var opsat på at dø i ildkamp med politiet. Øhm, fra en skole? Ja, det ved jeg ikke. Der står noget med noget og noget. Der var bare lige noget her, jeg synes, det var godt. Skal jeg lige se... Jeg finder du? Øh, den 33 årig hævder, at intet er renter om selve Skoda-året. Alt er tilsynelærende væk i sprittoger. Jeg drikker 30-40 til bajer om dagen. Det samme kvantum har jeg brugt før denne dag. Først da jeg holdt på en resteplads på motorvejen ved Køge, kom jeg til mig selv. Jeg ved ikke, hvad det er for men jeg synes bare, det jeg var... Jeg der er en ting, der er rigtig, rigtig skidt ved at, at drikke bajer og køre bil samtidig. Det er, at man øh, ikke kan huske, hvor vejen man kommer fra. Ellers er der ingen noget vej. Men alle veje fører til Rom, så det, det kan være lige meget. Men Jan, hvad skal vi i gang i nu? Vi skal lige ligesom videre. Ja, yeah. undskyld. Der var en masse fjollet ting, vi lige skulle af med. Men, øhm, det er godt nok pjerde, men det går yeah. nok. Men jeg synes bare, vi skal have videre med noget. Jeg... Lad os grave ned i bunken her med CD, og så finde noget at sætte på. Ja, ikke? Pop, okay. Og så lad os springe ud i det. Jamen lad os se, hvad den her har. Måske lige... Oh. Ja. Jeg ved godt, hvad vi skal have. Vi skal have en for kælderen. Nå oh, ja. Og det er Sylvester og svanerne med et nummer, der handler om Istergade, som i Vesterbro i København, som er en af de mest omtalte I... hy... Der er bare... Skal vi bare høre den? Der er masser af hyggende i Istegade. Ja, begynder jeg at snakke igen. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Nej. Hvor meget skal Alors Her er det de falske trafikmeldinger, der endnu engang må afbryde barnevogne i lys luge. Politiet i Ringsted oplyser, at det i dag ikke er muligt at benytte en lille gade midt i byen, da en forholdsvis korpulent kvinde i eftermiddags kørte fast i det lille stræde. Kvinden var kørende på en såkaldt minicykel, som af naturlige årsager var lastet til bristepunktet. Ifølge skadesrapporten ramte transportneddelses forreste hjul en kapsel, og den volumjøse dame kom i ubalance og sidde nu fast på tværs imellem de to frede bygningsværker. Politi, brandvæsen og et lokalt slagteri vil de kommende dage med gamle indienske sauna-ritualer prøve at svede det store korpus fri af den ubekvemte og stærkt penible situation. Sædlighedspolitiet beder offentligheden passere i stilhed og med respekt på trods af det noget bizarre syn. Og så oplyser lille tørre røvelse landpoliti, at der på søndag kommer et selskab fra nabobyen til konfirmation på kronen, Så der skulle være et godt og fornuftigt grundlag for at give en røvfuld, da størstedelen af de fremmede selskab er enten svage eller for små til at slås. Det var alt for de falske trafiknyheder. Nu tilbage til debatprogrammet Bornholm. et so fucking naughty. <tryk> Du, gerne med det. Ja, du snakker med Astra Force, nu skal du her, jeg skal lige spørge om vi har nogle forskellige produkter, ikke? Ja. Har I, har I hvad hedder det, kloform? Kloform? Ja. Åh, oh, ja, det kan jeg ikke huske. Nå, okay, okay, okay, så har I formal, formaldehyd. Jeg kunne lige ud og kigge her engang. Okay. Mm. Ja, du får lige en anden lille Ja, Tak. Det er Lotte. Der har du snakket med Astra Force. Jeg skal høre, om jeg har nogle forskellige produkter. Ja. Øh, så som kloroform. Kloroform, siger du? Ja. Og hvilke firmaer, siger du skal lave? Nej, jeg skal bare høre, om jeg har det. Hvad skulle det være for? Kloroform? Ja. Ja, det er sådan, øh, som så man bliver lidt træt af. Umiddelbart kender jeg det ikke, mig endnu. Nå, hvad med formaldehyd? Det er jo noget, der ligger i mange af de forbindelser, som vi har i nogle ejelakker og sådan noget. Nå, det er ikke jeg... noget, jeg har løst. Nå okay, det er det, det, det, det, fordi det er et opløsningsmiddel nemlig. Ja. Æh, hvad med blåsyre? Mm, jeg -hmm. bare kigge i mm, det ville være fedt, hvis jeg havde Hallo, er du død? Nej, det er ikke. Nå, okay. Jeg skal bare lige prøve at søge på det. Nå okay. Nej, så skal jeg nok sige til. Det er fandme kvillet at blive slået ihjel, indtil man dør er det, du. Hvad siger du? <laughs> Nej, jeg ser ikke noget. Der sagde, jeg bare. Hvad hedder du? Ved være, Så spørger jeg så, om uh, har du urtekur til orme? Nej. Det er blevet uh, lagt over til dyrehandleren nu. Så det sælger vi ikke mere. Urtekur til Nå. Nå. ved hvad? Det kunne være, at jeg komme ned og lukke til det, I har. Så se om der er det, jeg skal bruge. Ja. Ja. Nå, men du må da tak for hjælpen. Velkommen. Ja, hej. hej. Nå, så er vi kommet hertil, og jeg må lige komme med en rettelse, som jeg er skyldig i, at ja. eller fordi at der er skyld i, at jeg er skyldig i, at der skete en fejl. Og det var vores sang, en fra kælderen i dag, som hedder Istegade. Ja, Og øhm, Simon, sig ja, undskyld. Ja, undskyld, fordi jeg var kommet til at skrive, at det var Sylvester og Svanerne. Svanerne. Og det er det jo altså ikke. Det er Sylvester og Svalerne. Vi havde lige ja. et ekspertpanel i studiet, som lige rettede os der. Så det må jeg jo undskylde. Ja. Så nu vil jeg ikke sige mere. Nej. Og så vil jeg snakke i stedet for de næste to timer. Øhm, og jeg vil sige, at øh, vi skal lige stifte bekendtskab med nogle af de gamle numre, vi har lavet. Og man kunne faktisk sig at sige, at en af dem kommer her. Og det er noget af mine dreng, der skal til klassefest. Det har jeg jo aldrig sagde ligesom. du ikke lige, at du skulle holde kæft? Ja, okay, så, så det. kæft. Ja, lad os hoppe ud i det, og ikke være genært. Vi har sat hårdt og vi har taget langsko på. Lad os lytte til det. Goddag, du snakker med Asan Ovakil. Uh, nu skal I høre, ja, er det nedrivning, jeg har snakket med? Ja, det er det. Så er de, uh, river de ned om natten? Om vi river ned om natten? Ja, ligesom min overraskelse. Så er de, uh, min kone vil gerne et nyt hus, og vi har op uh, om nogle måneder. Så tænker jeg på, at hun skulle bare komme hjem fra arbejde. Så var hele hytten revet ned. Forstår du, hvad jeg mener? Og så skulle jeg så købe et nyt hus til mellemtiden til en. Det du pis, eller hvad? hvad siger du? Hvad siger du?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 Det det være, kan det ikke tage mig seriøst? Det er en gave, jeg har tænkt på i mange år. Ja. Nu skal det være. Så river jeg hele lortet ned, og så kommer hun hjem der, og så får hun et nyt hus. <laughs> så stiller jeg lige op. Rejmeling. Tak. Brandis? Ja, goddag. du snakker med Asan Jeg vil gerne have revet hus ned midt om natten. Hvad skal der have? Jeg havde revet et hus ned midt om natten. Nå, hvis hus.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 Ole Saft. Jeg skal lige have noget at skrive med. To sekunder. Ja. Ja, hvad siger du? Han hedder Ole. Ole? Uh. Ole Saft. Jeg, jeg skriver ikke så godt. Jeg har øh, mine hænder. Jeg skal lige have det krufølmme i min mål. Hvad siger du? Ole. Mm. Ja. Og, så, og så Saft. Ja. S-A-F-T. Ja, Ole Saft. Ja. Ja, ja. okay. Og det skulle jeg fra ham. Så skal der være færdig ham for at få en nævningstilladelse. Okay. Det finder vi ud af. Jamen tak skal du have. Helt i under. Hej. Hej. Jeps, så ja. kom vi jo hen, langt, til jer. Så godt. Så småt. Der er blevet fyret godt op for Charme. Vi har spillet lidt af de, af de ældre ting. Og så øh, skal vi også spille noget af det nyere. Ja. Og vi har jo øh, ligesom alle andre overgivet os og bevæget os ind i dance-genren. Ja, fordi den er så populær, så at hvis du kommer man... op med, hvor du har siddet og spillet guitar, og du har 12 guitar-hits, eller ja. du har lavet en lille rap eller du måske har gang i noget god popmusik, går op og ringer på pladsedskab og siger, ja, vi har sgu nogle kanonnumre her, så siger det fint nok, men læg lige en trommeskine nedover, og så noget blokfløjt eller noget, så tror jeg, vi har et koncept, der, der, der holder. Ja, og så nogle refleksmåndsskoer lidt. Så og den er vi selvfølgelig hoppet med på. Altså, man må følge strømmen. Og det gør vi da. Ja. Så vi har jo... Det vi har gjort, det er, at vi har lavet en sang, der handler om... Vi har så været, øh, lavet noget af det, der hedder research. Det vil sige, at man ja. går ud og ser på det miljø, man skal beskrive. Ja, tager pulsen. Og, og der har vi været i øh, København. Ja. Øh, på noget, som hedder Diskotek. Og øh, der har vi set, at der bliver danset en helt speciel dans. Ja. Som øh, ser ud som om folk, de... Øh, øh, er i gang med at plukke æbler. Ja. Altså, de står og helt på tær, og så hiver de sådan fat i luften, ja. og så er de fiskeblink i munden. Jeg har hørt noget med, at man kan komme, øhm, man kan komme til, i praktik i Provence i Frankrig, hvor man kan lære at plukke æbler. Ja, er det er ikke droger, tror du? Nej, det er æbler. Provence æbler. Nå, okay. Jamen, dem, dem er jeg så det er bakket forbi min næse. Det Ellers har jeg noget. hørt, at Rydt hun har en EU-støttet skole, hvor man ja. kommer ud og plukke æbler fra fuld skrue. Over på hendes økologiske ostegård. Og der er altså fuld slæde på, øh, på hele, hele systemet. Ja, og Men og jeg så synes, så uh... kommer man en tur i hendes læderkælder bagefter. Og nu synes jeg bare, oh, at hold undskyld. kæft og sige, shh, fordi at, øh, her kommer Banyos Likørs, Likørstues. <laughs> Daintied, ja. som hedder Goa Gardner. Og til alle dem, der er lidt ældre, skru lidt ned for radioen, for det er noget voldsomt larm. Lummerheden er i top, så nu er det ud på stranden og gør sig et kue i den gode smag af sommer. Afklædningsmentalitet er både det gode, det bare noget, som slet ikke skulle være sket. Hende der mod Bikini-krop har snydt hjemmefra. Hunker snyden fra Helle og Rosalie. Skinde i benet eksemplarer. Og hendes veninde er en val. I storblomstridt kjole. Hun flyder ud i afklædtet krop og på to liggende Så er der ham den gamle ståd. Der leger blind for en fire piger. Med hjemme har Og en badetbuks, der stiger. Eller den lille tørre dame med par hun i tasken. Som sidder og spiser lunerødpølser med i samme Så er der Arne de Bordy. Hormon de 1. Den spiser flydende med. Spødt og synes det er fed på stranden med en topløs iskold cola er det solsligger sikker se rør og hurra! Uh! Som kun fulde mennesker køber En fed mand med et par sol på hovedet Så som en meget ton løber Sommersmarte piger bliver bekræftet andet køn Børn bruger deres med penge og deres forældres løn Dreng der vinteren på at rumme dit håndvægte. Jeg er så gamle mænd, får det hele med uden at benægte Og jeg har solbriller på, så jeg selv kan tjekke det For udover solen har jeg sommer nemlig mange visuelle goder Jeg lægger lort forne i gølder bag, så de kan spille efter brune Og jeg kan få lidt ro til at observere Man skulle tro, at nogen er uden at vide, hvad de signalerer Som den tykke dame, der med masse sine ben kamuflerer En dag som den her underholdning er særklasse Så mange aktører på en gade, kan det virkelig passe? Sol gik på mig, se en min. Så var det, det var jo så faktisk øh, næst sidste program i rækken af Banjus Likørstue. Ja. Inden sommerferien. Mm. Og inden at, der skulle også, kommer en Roskilde Festival-special. Rapporter rapporterer fra. Det er det. Øhm, ja, det sidste program, som kommer næste lørdag, det er jo ikke et helt almindeligt program. Nu. Der sender vi live, live, live, live. Ja, for vi må nok indrømme, det har vi aldrig gjort før. Nej. Nej. Og der det... kommer en masse støjder i studiet, og måske også nogle støjder inder og der bliver nogle bajere, og så laver vi lidt sjov, og folk får lov til at skæve sig og svære øhm, Og så vil jeg måske lige sige, øhm, hvis der er nogen, der har tabt en ring i håndvaskens udløb, øhm, så kan den fiskes op ved hjælp af en pincet i mangel. På en pincet kan man rulle en papirserviet stramt sammen og tage ringen op på den ligeste måde. Jamen, øh... hvorfor skulle jeg det vide? <laughs> Jamen, det, er Jamen, det er meget det er... rart, at okay. Jamen, øh... du har så mange ringe på fingeren. Nå ja, det er jo det hvad hedder det, men... der du har, der går over dine din fire finger på den ene hånd, og står småkage. Ja, det er fandme scene. Men jeg, jeg, tænk, i for, tænk, tænk for at tænk på hvor der er jordbær, måske. Ja. Ja, det, ja, men det, det er også det. Men hvad hedder ja, det? Det var, bare lige, ja, det var lige noget, jeg kom i tanke op. Hvis I har noget, som vi lige synes skal bringes lynhurtigt herinde, vi slutter, så synes jeg, skal skrive på til banjo-dr.dk banjo Eller tjek vores hjemmeside, der hedder www.dr.dk banjo. Ja. Yeah. Og så er der altså ikke så meget andet at sige, end at øh, I må have en fortsat forrygende lørdag. Yeah. Fordi det er jo i aften, at det er i aften. Yeah. At der kun er en uge til, at den store aften kommer. Ja, yeah, og det er en uge siden, at vi vandt i på. Og øh, det skammer ja. vi selvfølgelig godt og grundt over stadigvæk. Men stadig så er det fedt. Men hvad hedder det? Øh, der er ikke så meget andet at sige, end at øh, den klokken 19.